Fotografia Rock, a Rádio, Rádio Rock. rock.

a q u e você ouve mais rock. Acesse geografia rock.web r a d i o s i t e c o m

f y e a

Já vem malhada antes d e eu n a s c e r Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores na tábua de um índio. Programada pra só dizer sim, sim, Brasil. Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim.

ん Nenhum instante e v o te t r a i Não, não v o te t r a i Brasil, mostra a u a cara. Quero ver quem paga. Pra gente fica assim. Brasil, qual é o?

お nome do teu s ó c i confia em mim、b a i mostra a u a cara。Quero q u e a a pra gente

b n n branco Night News 21H15 na Geografia Rock.

As Portas da percepção em paredes de banheiro, as folhas que o outono leva ao chão. Em livros de história, s seremos a memória dos dias que virão. Se é que eles virão.

Só tocam o primeiro verso da canção. A gente escreve o resto sem muita pressa, com muita precisão. Nos interessa o que não foi impresso e continua sendo escrito à mão escrito à luz de velas, quase na escuridão, longe da multidão.

「そろそろ」

素敵ファスト、スター americano。Livres d e s iano, Falls, história, nossa trajetória não precisa de explicação. E não tem explicação. Somos u m e x c e

filho, demorou! O negócio ficou lento aqui. Tá, tá rolando? Estamos ao vivo? Deixa eu levantar isso aqui que tá me atrapalhando.、Aí. Aqui í a assim. Beleza? Vamos para o chat que já tem comentários. Boa noite! Boa noite, Edson Oliveira. Foi o primeiro hoje no nosso chat mágico. Boa noite, Edson.

Paulo Araújo, membro do canal, chegando! Fala, Paulo, boa noite, beleza? Vocês me escutam bem aí? Como é q u está o áudio? Vou mudar a câmera de lugar aqui, está bem na frente dos comentários. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Senão vai me atrapalhar, né?、Mas、cuidado para não cair tudo aqui. Peraí, ajustes. Ai! Escapou. t á um pouquinho torta, né?

Mesmo assim, eu não consigo ver. Ô,、oh, bagulho chato, hein? Aqui. Aqui eu acho que é melhor. Caio Marco, boa noite. t i a g o Trollho, boa noite. Marcelo Assis, boa noite. Mais um membro do canal chegando. Obrigado, Marcelo. O bate-papo tá bom lá no canal dos membros, hein? Várias mensagens eu vi lá, várias postagens. Não me dá tempo de eu responder, a c o m p a n h a tudo, né? Na medida do possível, eu vou participando lá, beleza?

Beleza? Fala, Tiago Trolho, bem-vindo. Áudio ok, obrigado pelo retorno. isso aí, Perceu GG lá do Paraguai participando com a gente aí. Seja bem-vindo, Perceu também. Francisco Alves, o violeiro c e r e s t e i r o das madrugadas. Só os mais velhos entendem essa brincadeira, né?

Eu morava lá em Santos, tinha um restaurante que chamava Restaurante Francisco Alves. Eu adorava ir no restaurante Francisco Alves. E o, o, a fachada tinha um logotipo, que era um violão, assim, porque o Francisco Alves era um antigo artista brasileiro que fazia, sei lá, acho que a gente chamava de seresta, mas eu nem sei dizer que estilo de s o m era aquele, né, antigo.

Boa, Marcelo.、O、Marcelo está curtindo lá o nosso grupo, grupo dos membros do canal. Nádia Borges, Buenas. Cheguei na voadora. Calma, Nádia, calma. Chega, chega, chega com calma que nós só está começando. Estamos só aquecendo aqui. Vou conectar no, no Instagram. Hoje eu botei umas.

Temas, umas pautas pra a a gente conversar aqui. Ah, lembrei, eu não conectei no Facebook. Vamos lá.、O、Facebook traz uma galera nova pro canal, né? Isso é importante. Eu tenho bastante seguidor no Facebook ainda, por incrível que pareça na minha página. Aquela página aqui, eu praticamente abandonei por culpa do próprio Facebook, né? Que não favorece a gente nada, só prejudica. Mas ainda tem uma galera lá que assiste. Então é bom conectar aqui.

Boa noite, Rodrigo Guimarães. Meu xará Rodrigo Guimarães chegando aqui também. Boa noite, bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Bem-vindo. Só aí,、ó. Paulo Araújo lembra, hein? Francisco Alves, o c e r e s t e i r o das multidões. É isso mesmo? Nós <risos> é antigo, né? A gente lembra dessas coisas. t a i r o n i a mais um membro do canal. t a i r o n i a agora chegou no canal dos membros também, né? Aos poucos vamos criando essa comunidade aí dos membros do canal.

Para a gente ter essa interação por lá, né? Vamos esperar os novos membros. Deixa eu conectar, o... entrar aqui no Instagram. Acho que hoje a comunicação no Instagram vai ficar bem estável. Boa noite, pessoal do Instagram. Está começando mais uma live. Já começou a live aqui no Canal do Branco, no YouTube. Hoje temos pautas para falar, né? Vou falar hoje do Micão, do John Bon Jovi ao vivo. Coitado do John Bon Jovi, sacanagem, né? Mas é aquilo.

É um tema para a gente debater, né? Até onde vai、uh, a carreira do artista, né? Quando é hora de parar? Ou mudar? Ou se adaptar?、Né? Porque se o cara quer cantar no mesmo tom que ele cantava 20, 30 anos atrás, ele não consegue mais. E aí ele paga mico ao vivo. Foi o que aconteceu com o John Bon Jovi, né? É uma pena acontecer isso, né?、Com、o cara ao vivo ser criticado dessa forma. Mas às vezes ele tem que ter noção e falar: mano, vou dar um tempo, vou baixar o tom,、né? como vários músicos já fizeram.

Como Robert Plant fez, porque senão o cara paga mico ao vivo, como está fazendo o Paul Stanley. <risos> Aliás, é outra pauta da nossa live aqui hoje, né? Começam os shows do Kiss na América do Sul. E eu tava tão distraído, cara. Eu pensei, caraca, eu achei que já ia ser nesse final de semana o show do Kiss em São Paulo. Eu tenho ingresso e eu não tinha me planejado. Aí eu fui ver que e é no outro, né?、No、dia 30.

Paulo Martins chegando aqui. Boa noite, Paulo. Bem-vindo. Marcela de Barros chegando também. Ó, o Paulo está comentando. Uma das pautas, o John Bon Jovi, eu vi, ouvi, ouvi o áudio dele tentando cantar sofrível. Está cada vez pior. O pior é quando a pessoa tenta algo que não pode fazer mais. Exatamente isso que eu estou falando, Paulo. Eu vou mostrar esse vídeo aqui, já já. Vamos ver aí, juntos. Débora Diogo.

O que mais? Já cumprimentei hoje, já passou da hora de parar. E é, é, é questionável, né? Às vezes não é a questão do cara parar, mas se adaptar, né? É importante saber se adaptar. Ricardo Traçato, é Traçato. Man, saudades de você no Rockcast. Obrigado, Ricardo, eu também tenho saudades. Curioso que todo dia alguém fala isso, né? Vou começar a sugerir o seguinte para vocês: manda um e-mail para o meu chefe. <risos>

Escrevam para Evaldo Vasconcelos. <risos> Manda mensagem para ele. Digam isso para ele. vocês falam para mim. Eu também tenho saudade, mas eu não posso fazer nada. Cara, o Paulo falou 40 anos de rock b r a s i l Que eu não sei o que a c o n t e c e É uma matemática burra, na minha opinião. Aqui eu vou ser sincero com vocês. O rock b r a s i l existe há muito mais tempo que isso. Mas é resolver comemorar os 40 anos do rock. 40 anos do rock, anos 80. Tem que ter uma vírgula e a expressão correta, né? Porque o Raul.

Gravou o seu primeiro disco solo em 73. Então, o primeiro disco do Raul vai fazer 50 anos. Fora os Mutantes, que já estavam lá antes, entre outros. Como é que vai dizer que o Rock tem 40 anos? Que tipo de matemática é essa, cara? Não faz sentido. Marcela de Barro disse: no Rock and Rule, a voz dele já não estava boa. De quem? Do, do John Bon Jovi?、Mas、faz tempo, né? Faz tempo. É que agora ele voltou a fazer show aí e fez uma performance muito ruim.、Né? Foi muito criticada.

Hoje em dia não tem mais jeito, né? A galera grava tudo. Tá um milhão de celular ali é, transmitindo show ao vivo. E aí qualquer deslize vai ser muito criticado. Luiz Carlos de Souza chegando aqui no Facebook. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é seguidor do Canal do Branco no YouTube? Se não for, faz o favor, né? youtube.com.br, canal do Branco. Está aí na tela o endereço. Siga o canal do Branco no YouTube. Precisamos de mais seguidores. E assistam o s nossos vídeos, que eu posto vídeo,、e、tem hora que.

Dá um desgosto. Tem pão para editar o vídeo e ninguém vê. <risos> é isso aí, Caio. O show do Kis em São Paulo é dia 30, né? Vou falar melhor sobre isso também. Já já. Ó, o Paulo está dizendo: p a u l Stanley no Monstros of Rock 2015 também foi sofrível. Agora ele utiliza playbacks. É isso, né? Vou falar também sobre essa questão do p a u l Stanley, que já começou, fez o primeiro show na América do Sul, acho que foi no Chile, né? Começou a turnê.

A Nádia falou: pode crer, saudades mesmo no Rockcast. É isso aí. Manda mensagem aí para a chefia. Fala para eles. <risos> Lívia Ruda, mais uma membra do canal presente. Lívia, você precisa entrar no nosso canal de membros. t á muito legal já o canal de membros. Você que é membra, precisa entrar. Se você não entrou ainda, quer dizer, você não entrou ainda, manda uma mensagem aqui para esse número que está na tela, que é o 9679.

422 2570. Que eu vou te acrescentar no canal de membros. Ou você clica no link, né? Hoje eu já deixei aqui na descrição da live o link que já. Ah, não, esse link é do canal de divulgação, é outra coisa. Mas todo mundo pode entrar no canal de divulgação, né? Mas você precisa entrar no canal de membros, viu, Olivia? Porque você é m e m b r a e precisamos. Olga Oliveira falou: Aê, toca Jesus e Mary Chain. Daqui a pouquinho, Olga. Espera que já já vai tocar, tá bom? Já já. Já seguiu o canal? youtube.com.br canal do Branco.

A Nádia está dizendo: Oi, não pede um trem desse, não. Que a gente pede para o boss mesmo, hein? É essa? A gente trava o site e o WhatsApp. Pediu, está pedido. Não pode ficar a r r e p e n d i d o Jamais. Mas pelo WhatsApp não adianta. Pelo WhatsApp não adianta. Tem que ser pelo site, pelo e-mail dele. <risos> o h cara, né? Botando pilha. <risos> Porque o WhatsApp é o seguinte: é... tem gente que manda mensagem no WhatsApp a essa hora da noite, por exemplo.

Para falar coisas, N coisas para a rádio. Quem é que recebe o WhatsApp a essa hora na rádio? Tem nenhum funcionário trabalhando, além de eu aqui, né, no caso. Então, não adianta nada. <risos> Vamos lá, deixa eu começar com as nossas pautas aqui, a live tem que ser mais curta hoje, né? Daqui a pouco tem o Kismaés, né? Daqui a pouco tem o Kismaés. Daqui a pouco vou precisar parar para falar aqui também.

Canal do Bocão, Javier m a l a v a z e i chegando. Você que tá aqui no Instagram, ainda não falei com vocês o、no、Instagram,、ó. Ricard Fernandes disse Grande Branco. O Vanda Country disse Boa Noite Branco. Rafael Vieira entrou. Eu estou ao vivo no YouTube, tá? youtube.com.br a r a canal do Branco. Entra aí, participa da live. Porque aqui no Instagram eu deixo só pra vocês verem que tá rolando a live do YouTube, mas eu não consigo interagir com os dois. Eu estaria、Tô、interagindo com o YouTube, né?

Boa. Boa, Luiz Carlos. A Olga fala. Boa noite. Toca Disney Merchand de novo. Quando será que eles voltam? Não faço ideia, mas o show deles foi legal, né? Eu t a v a lá. Aonde mandamos o e-mail? Perguntou o Ricardo. Não sei, cara. Não posso falar mais nada, já falei muito. Já falei muito. Estou falando demais já. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês.

Vamos lá, vamos ver o Bon j o v i primeiro. Vamos ver o Bon j o v i se esguelando, coitado do Bon j o v i Tá aí, ó. Show do Bon j o v i lá em Halley, New York City, acho que é, né? NC não, é outra coisa. Sei lá. Não importa. É, o que importa é, o, é o, o áudio. Vamos dar uma escutada no Bon j o v i

Cantando Wanted Dead or Alive no último dia 9, né?

pessoal Que tá aqui no Instagram, ó, tá rolando no YouTube.、Ah, o Bom Jobs ficou e l a n d o coitado. <risos> o canal do Branco, youtube.com/canal b r do Branco. Vem pra aí pra assistir. Eu vou precisar parar aqui, peraí. o and s <risos> o m a n a e e

We're hey, hey, I, I, I.

ボーイボーイボーイボーイボーイボーイボーイボーイボーイボーイボーイボーーイ

Bom, vamos ver se ele sobe. Nossa! Nossa, mano! Parece que ele não sabe nem a letra em t r a n q u e d á né, cara?、A、música dele próprio. Se não é o cara do b a c k não sai nada aí.

スピ g ドサイドサイド s イドサイドサイドサクスサイドサイドサイドサイドサイドサイドサイドサイドサイドサイドサイドサ

Dá para notar nitidamente que a voz do, do, do John não sai, né, cara? Incrível, triste, inclusive, né? E ver isso.、Uh, inclusive, foi comentado aqui pelos, pelos fãs, né? Que postaram aí nas redes sociais e tal. Um dos caras escreveu exatamente isso,、ó. Até os outros caras da banda estão se olhando e perguntando: o que diabos está acontecendo? Dá para perceber a reação, né?

Dos músicos assim, tipo, mano, o cara tá desafinando, ele tá errando e a voz falhando, tudo ao mesmo tempo, ele perde um andamento da música, né? Ó, outro comentário, não me leve a mal, sempre fui fã do b o n j o v i É sempre um prazer ver seus shows, mas preciso dizer que ele deveria ter desistido alguns anos atrás. Certamente ele já fez dinheiro suficiente pra garantir uma base. Sua voz atual é nada mais do que digna de pena. Ele luta em cada nota. Isso o cara dizendo que sempre foi fã do b o n j o v i Os comentários dos fãs, hein?

Cara, você pode, pegar, pode pagar por aulas de canto. Tommy s h o l fez isso e está com quase 70 anos cantando melhor do que nunca. Falar isso para um cara que tem 40 anos de carreira é complicado, né? Sou um fã de longa data do b o n j o v i desde os anos 1980. E vi shows de várias fases. Ver vídeos como esse de cortar o coração. Tudo está errado. É hora de se aposentar, John. Olha isso, hein, cara.

Opiniões dos fãs do b o n j o v i não são detratores. Isso é se levar em consideração. Né? Se, se você disser que são fãs que. gente que não gosta, falar. Normal, está descendo a lenha, mas é gente que gosta da banda,、né? dizendo isso. É, é chato, é triste, cara. Mas. isso é, é algo que só ele vai poder.

Chegar a essa conclusão, né? É o tipo de coisa assim, como a gente fala, às vezes a pessoa e s tá com um problema sério, com um vício, por exemplo, e só ela pode tomar a decisão de se internar, por exemplo, né? Ninguém pode tomar essa decisão por ela. No caso, ele é o dono da banda, ele é o chefe. Inclusive, recentemente, né, mais ou menos,、no、final do ano passado, se não me engano, o Ritz s a b o r a deu uma entrevista.

E perguntaram pra ele na entrevista qual era o papel dele no b o n j o v i Ele falou: meu papel era ficar calado. Aí é difícil, né, e l e e r a um dos principais compositores da banda, né? Enfim, pobre John b o n j o v i Como eu fiz um trocadilho aqui na capa da live, eu falei: não tão bom e não tão jovem mais, né? Essa brincadeira idiota de chamar ele de b o n j o v i E aí, pessoal do Insta aí, ó. Tô aqui no YouTube, hein? youtube.com.br, canaldobranco. Fazendo a live aqui.

O teu negócio não quer parar de pé. O pessoal está dizendo aqui que eu não posso falar. Eu não posso falar. Algumas coisas eu não posso falar. Se não pega mal. Não deixe de concordar, mas não posso dizer. É, vamos lá, deixa eu continuar aqui. O Kis, s falando nisso, falando em desafinadas. Desafinadas, o Kis. s

É, começou a turnê aqui pela América do Sul, né? Isso toca em São Paulo no próximo dia 30. Já fizeram o show lá em, no Chile, né? Em Santiago, d o、no、Chile. Deixa eu ver aqui. s ó aí, ó. Tem um, tem um vídeo aqui. Tá carregando.

Set list, até que é longo, né? Vinte e três e músicas eles tocaram lá em Santiago. Abrindo com Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Deals, War Machine, Heavens on Fire, I Love It Loud. Aí tá escrito assim: Jeannie cospe fogo. <risos> Say Yeah, Cold j e a n Aí tem o solo do Tommy t y e r Lick It Up com o、um、trecho de Won't Get Full Again do The r h o

Calling『Dr.Love』、『Tears of f a l l i n Psycho Circus』、p a r c i apenas uma parte。solo de bateria。え、aí não são músicas, né?、Uh, t e n Thousand Years』、que é um clássico dos Stones,、né? Solo do d i l a n d e r que é uma das minhas preferidas。I was made for loving you. Do you love me? Vou pegar qualquer um aqui pra gente ver. Eu não sei qual que vai estar melhor.

Deixa eu ver aqui, copiar o link. Deixa eu abrir aqui. Então, vem aí o Kiss. Eu tô com esses ingressos do Kiss há mais de dois anos, cara. Já e s tá até apagando já a impressão do, do ingresso. Guardando esse show. Foi adiado três vezes. Ó, vídeo de plateia, né? Acho que não entrou aí, né? Tem que sair daqui da tela cheia.

E、compartilhar aqui e aqui vai agora. Vai são imagens do show do Kiss. Agora, né? Rolou lá em Santiago do、no、Chile. Do you love me?

strength どうしても。

É isso aí. Então, chegando o Kiss, enfim, depois de quase três anos de espera, né? Chegando para o show no Brasil. Eles acabaram então de tocar lá em Santiago. E no próximo dia 30 teremos o show em São Paulo. A End of the Road Tour. O Kiss se despedindo.

Dos palcos, da estrada, ou não, né? De acordo com o d i n i Simmons, pode ser que o Kis s depois continue sem ele, né? Não se sabe exatamente o que, que vai acontecer. Sem eles, aliás, né? Usando no plural, porque ele disse que a banda pode continuar, mesmo sem ter os membros originais, o que eu acharia um absurdo.

Luiz Roberto Villegas chegou por aqui, falou: tá triste, Brancão. Fala, Luiz, bem-vindo, mais um membro do canal aí na área. Obrigado. Valdir Alves disse: Bom job cover isso aí? O Bom job cover, cara, é melhor, na verdade. né? Se você ver os covers hoje em dia, os caras em geral costumam cantar melhor. É igual o Guns N' Roses. Você vê um, um Guns N' Roses cover hoje, os caras conseguem cantar mais alto, timbre mais alto que o do próprio Axel, né?

Maurício Kozer, fala Maurício. Bem-vindo. É, então. A idade cobra mesmo dos vocalistas, porque voz é, é material humano, né, cara? Desgasta. Assim como a minha coluna está desgastada, eu sinto dor pra cacete, já não é mais a mesma. Você imagina o cara que usou a voz a vida inteira, né? Só que é aquilo: o cara tem que ter noção de.

Segurar a onda, né? Assim como eu sei que a minha coluna hoje não aguenta o que eu aguentava antes, então não vou fazer as mesmas coisas. O cara que não consegue mais cantar como ele cantava no passado, ele também tem que segurar a onda, né? Senão vai dar ruim. Fala Val, bem-vinda, obrigado pela participação. Valeu pela presença aí na nossa live também. Quem mais chegou aqui no nosso chat? Tá bombando, hein? â n g e l u

Xiriquelo, ele falou: Como faz falta o, bon... o Samborna no Bom Job? Também acho. Danilo Vieira disse: Boa, Brancão! Boa, Danilo! Já seguiu o Canal do Branco no YouTube? Se não seguiu, siga a gente aí: youtube.com/canaldobranco, b r beleza? Faz favor. Bruce Dinks, são vídeos. É o Moisés aí, ó, com mais um perfil aqui. Aí não me e i e vídeos, que é membro do canal, está aqui presente também. Valeu, Moisés! Obrigado aí pela participação.

Luciano Silva também chegando por aqui. Valeu, Luciano. Obrigado pela participação também. Lobão, cheiro de calcinha rock na área. Lobão, meu anjo. Bem-vindo. Vamos falar da nossa próxima pauta, que já está quase na hora de encerrar essa live daqui a pouco. Tem Kis m a e s né? Já, já aqui. Teremos a live do Kis m a e s、no, na rádio e no YouTube da Kis, né?

Próxima, próxima pauta que eu separei i para hoje é sobre o Rush.、Né? Vai sair aí um, vai sair um tributo muito bacana.、Né? Deixa eu abrir aqui esta imagem. Rush. Metal Rush. Aqui na tela. Veja aí.、Ó. Essa é a capa do tributo ao Rush.

Com vários gigantes né? que participam aí desse tributo. Entre eles, o Steve Morse, guitarrista do Deep Purple, tem o André s k i s s e r o Sebastian b a c h Mike Pornoy, e x d r e a m t h e a t e r o John Petruchi, do d r e a m t h e a t e r guitarrista, o James Labrie, vocalista do d r e a m t h e a t e r É justo, né, cara? O d r e a m t h e a t e r talvez seja o maior.

Aluno, digamos assim, do, do Rush, né? E o disco All Star Tribute to Rush é um disco duplo, sai no dia 24 de junho, com todos esses caras aí, entre outros, né? Vai ter o Working Man com o Sebastian b a c h e vejam só, na guitarra, Jake Lee, né? Que foi guitarrista do, do Ozzy e Badlands.

By t o r a e n t Snow Dog é o James l a b r i e i o John Petruchi, do d r e a m t h e a t e r Analog Kid já é Sebastian Beck e John Petruchi, uma mistura curiosa. Tem outros caras menos conhecidos: tem o Eric Martin, do d r e a m t h e a t e r n a música Mission. O George Lynch com Mark Slaughter em a n t h e m ícones do Hard Rock. Closer to the Heart é com a banda Fates Warning. I.I.Z. com James Murphy, veja só.

Alex i s k o e n i g trio, fazendo Tom Sour. Freewill é com Gregor van der Lu. Interessante, hein? Deve ser bem legal esse tributo, hein? Vários caras grandes, é, caras bons. Esse é o primeiro disco, né? Disco um, Disco dois já são músicas menos conhecidas. Nem tanto, é, tem uma outra versão de Tom Sour com o Sebastian. Spirit of Rail com o Keep Winger. Interessante.

Keep Winger também faz l a m Light. Sebastian pra, participa de várias músicas. Então sai no dia 24 de junho, mês que vem. Não, daqui dois meses, né?、É. All Star Tribute to Rush. Tributaço aí. Com grandes ícones do rock、e、metal fazendo tributo ao Rush. a hora. E mais uma pauta aqui.

Eu queria falar aqui antes da gente encerrar, terminar essa live, que é sobre o Metallica, né? Tem duas, duas pautas aqui do Metallica. A mais bizarra delas é que fãs do Metallica estão sendo censurados por postarem a capa e fazerem comentários a respeito do Metallica no Reddit.

O Reddit é uma, uma espécie de rede social americana, né? Onde rolam muitas polêmicas, diga-se de passagem. E aí, os caras postaram lá sobre o k i l e Mol, e por causa das palavras, eu acredito, aquele algoritmo, né? Que deve ter considerado que era apologia à violência. Porque k i l e Mol quer dizer mate-os todos, né? Inclusive, eu acho genial esse termo, né? Mate todo mundo, né?

E aí, os caras foram censurados pelo Reddit por usarem a expressão q u i l e m o l Na verdade, os caras estavam se referindo apenas ao disco do Metallica, né? Vejam só. Que ironia. Isso já aconteceu comigo também, né? No Instagram e em outros lugares. Por usar termos e nomes de banda, que foi mal interpretado. Ó, saiu aí, ó.

Olha lá. No Babel Be Mouth, né? Ah, não. É b r e v e Words.、Esse. Metallica Reddit users banned for mentioning k i l l e m a l l Que absurdo. Coisas da nossa época maluca, né? Assim como o próprio Metallica já foi censurado pelo YouTube por tocar suas próprias músicas, <risos> o algoritmo baniu baniu não, né? É, derrubou uma live que eles estavam participando.

Os caras estavam tocando a música deles próprios. É inacreditável, né? A gente está vivendo uma época bem estranha. E a outra notícia sobre o Metallica é que o Kirk h a m m e t t está lançando o seu primeiro single solo, né? Depois de mais de 40 anos de história aí com o Metallica, ele está lançando um single solo. Ele divulgou um trechinho, mas é uma música assim, bem.

n ã o posso dizer, bem calminha, bem aérea, né? Meio espacial, assim, uma coisa meio. Não dá pra saber. Ele postou só um trechinho no, no Twitter, não dá pra saber o que, que vem depois. Mas provavelmente é por aí, é nessa pegada, né? Porque o disco EP,、né? ele tá lançando um EP com algumas faixas e chama The Portals、né? Os Portais. E a primeira música é High p l a i n s Drifter High p l a i n s Drifter.

Planes Drifter, do ET Portals, que vai sair no próximo dia 23, que é depois de amanhã, né? Primeiro single solo do Kirk h a m m e t t Ele disse que, inclusive, estava bastante ansioso, com medo, por estar lançando um material novo, inédito,、né? sem, digamos, o peso e o nome do Metallica, né? Eu queria postar aqui, eu não sei se vai rolar, porque eu não estou logado no, no Twitter.

Vou abrir aqui pelo e-plash,、e、que aí eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu parar esse aqui e abrir uma outra tela. Peraí. Chegando Kismaies, já já. O Rafa está chegando aqui, com toda a sua parafernália. Dá um tchauzinho para o pessoal aqui, Rafa, para a g e s t e ver aqui. Ó. Aqui, ó. você não está vendo, mas você está aparecendo nessa câmera. aqui. k i s m a i e z já já.

Muita patifaria ao vivo na quiz e no YouTube. Então já vou encerrar aqui, ó. Ó, breja? Não quero não, obrigado, mano. Os caras já chegam me oferecendo breja. Breja, Olha que difícil essa vida. Eu não quero beber, os caras ficam me oferecendo breja. Ó, vou colocar aqui, ó, d e s s e player aqui.

É só essa introdução aí, né? É bonito, mas parece uma coisa meio Meio viajante, meio. New Wave, New Age, né? New Age. Olha o Araújo que gosta de músicas New Age. É bonito, né? É um som bonito.

Legal. Era isso. Primeiro single solo, primeiro EP solo de k i r k Hammett do Metallica. É, meus caros. Ó, a Lívia t á comentando aqui.、Ó. Nossa, essa do Metallica eu vi no Twitter. Já deu problema com o Facebook também. <risos> que época louca, né? Michael h o l o w a t está lá em Porto União, Santa Catarina. Bem-vindo.

Viviane Vivi disse boa noite, Branco. Viviane Vivi, você está assistindo aí pelo Facebook? Responda pra mim, você já seguiu o canal do Branco no YouTube? Tá aí, ó, youtube.com.br. Fica canal aí o do Branco. Guto Guto disse, não pode colocar nenhum disco do c a n n i b a l Corpse no Reddit. Pois é, né, velho? Se k i l l e Mall já fica ruim, imagina c a n n i b a l Corpse. Que absurdo, velho.

Cara, lá vai, chegando atrasada como sempre. É verdade, Cara, tem que ficar atenta, hein? Você está lá no nosso grupo de divulgação, Cara? Do, do, do, do, do WhatsApp?、O、telefone é esse aí. Se você quiser mandar um salve, eu te coloco no grupo, eu te mando o、um、link. De qualquer maneira, t e m h o o link aqui na descrição da live. É só clicar, automático. Você já passa a fazer parte do, do grupo. Assim, por exemplo, antes de começar a live, eu já mando o link lá. Então, já não tem como perder. É só ficar atento. Chegou a.

Chegou a divulgação, clicou, já entra. Rogério da Hora Moreira, meu antigo companheiro de trabalho de Kiz FM durante tantos anos. Rogério, saudade dos nossos papos aqui nas tardes, da Kiz. sempre um prazer. Bem-vindo aí. Agora a gente se fala no WhatsApp de vez em quando, né? Fala, Luiz. LuizCS47. Acho que é meu amigo Sabugo, né?、Eu、sempre fico na dúvida. Bem-vindo.

Renata Leal, também chegando agora. Acabei de me inscrever. Temos uma nova inscrita no canal. Para isso que eu preciso fazer essas lives todo dia, porque só assim eu consigo fazer o canal crescer, senão não cresce. Que da hora. Obrigado, Renata. Everson Silva, salve, salve, Branco. Salve, Everson. Obrigado por participar aí com a gente no feriado.

O Tyrone a disse: branco gosta mesmo de metal. <risos> já gostei muito mais, viu, Tyrone? a Hoje em dia eu já não gosto tanto. Hoje em dia o que eu gosto de metal é só os clássicos que eu ouvia na minha juventude, podemos dizer assim.、Né? Então, ainda gosto muito do Metallica, sempre foi uma das minhas bandas favoritas. Gosto bastante do Megadeth, gosto de Slayer, gosto de Sepultura, mas não vou muito além disso, não, velho. Não tenho mais paciência com metal. <risos> Olha aí, o comentário do Paulo é bom, hein?

O feitiço contra o Napster virou contra o feiticeiro. É, o Metallica foi muito cuzão naquela treta com a época do Napster, né? A gente pegou muita raiva deles, cara. Olha que legal, eu não tinha visto essa aqui que o Francisco Alves comentou. Hoje é aniversário do imortal do rock e g g y Pop. i g g Pop, cara, é uma das figuras mais genial da história do rock. Eu amo i g g Pop, velho. Se tivesse visto, eu já tinha falado antes. Mais tarde eu vou tocar aqui no Kiss.com, das 23 horas, um、no、som do i g g Pop.

Para a gente comemorar. p o r q e Pop, mano, The s t u d e s é vida, né, cara? O, o avô, The Grandfather of Punk, né? O avô do punk. Marcos Vinícius Valentim, dia 10 tem Metallica.、Uh, só que esse c ê achou que eu não vou. Porque eu já fiz u muitos shows do Metallica. Como eu não ganhei ingresso, eu não vou comprar. Então, vou perder.

Luciano Silva perguntou o que o Robert Plant anda fazendo. Anda bem, cara. O Robert Plant lançou aí nos últimos anos um monte de discos novos. Quando eu estava fazendo essas lives aqui até o ano passado, Vini m e x e eu mostrava os singles novos dele e a live sempre era bloqueada. É capaz dessa ficar também por causa de vídeo, né? E áudio. É capaz de bloquearem também essa live porque eu botei áudio e vídeo hoje. Mas eu, eu mostrei muitos áudios e vídeos dos singles novos do Robert Plant. Só que ele está numa pegada meio country, né? Country folk.

E continua fazendo show pra cacete. Ele só não quer mais cantar com o Led Zeppelin. E <risos> é um direito dele. Ele não quer pagar um mico como o John Bon Jovi e o Paul Stanley. Certo, meus caros. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Amanhã, se der, eu vou fazer uma livezinha também. Não prometo, com certeza. Porque sempre tem outras questões técnicas envolvidas, né? Beleza? Aí, ó, o Tyrone a falou: tá aumentando as gurias do canal. Bate! O Tyrone é gaúcho, né?

Precisamos de mais gurias nesse canal, porque de acordo com o YouTube não temos mulheres nesse canal. Temos. Ó, o Tarione falou: gosto de Nervosa e Cripta, duas bandas de metal brasileiro só de mulheres, né? Já é pesado demais para o meu gosto, já não, não é o tipo de som que eu ouço. Respeito, acho que as, as meninas mandam bem, os o m delas é bem f e i t o mas não é o tipo de som que eu ouço mais. Valeu, gente!

Muito obrigado aí a todos vocês por assistirem à live, por participarem. E amanhã estamos de volta, se der. Se não, eu volto só na segunda-feira. b e l e z Muito obrigado a todos. Sempre um prazer. Geografia、eu、Rock, a, a, muito a muito Rádio bem, Rock. E depois tem o Kismaiás. q u m n d o vocês entrarem ou、e、participarem do Kismaiás, que é uma palhaçada, é divertido, a gente dá risada.